«Ні». «Тільки це одне гетьмана дивувало. Чому ні орле та ні король не повідомили його про заходи Толстого в царгороді?» Сказав це воєн «Не хочу ваша милість знати, відповідаю. Може бачить, що ваша милість не дуже їх хвилювати не хотіла. А не вже ж краще, що я довідався від інших, так як оце від тебе тепер?» «Певно, що ні». Добрі угоди роблять і додають друзями Мене також З догади і дожидання гірше нервують Ніж не гірша правда Отож то і є Не гадаю, що дворець Якісь погані замисли Передо мною скривав А в чесність короля Карла вірює непохитно Я також, дядька А все ж таки сумніви якісь вирушаться В душі і в спокій, Якого мені так дуже треба «Може, я погано зробив, що прибіг до вашої милості з язиком?» «Навпаки, дякую тобі за твою щирість. Я вже від самого ранку помічав, що передо мною щось скривають. А в очі мені не сміють подивитися. Та питати ніякого було. А тепер ще гірше. Не підемо ж до короля і не скажемо йому, що нам відомі торги за нашу шкуру. Спитали б зараз, звідки ми знаємо, від кого». Треба ждати, аж король перше заговорить, а поки що мовчати і людям пильно дивитися на руки. Пильно, Андрій. Повторив і подав небожеві руку. Войнероский чув, що та рука дрежала. Попрощавшися з Ганною, яка лишилася ночувати в неметі, Войнероский побажав доброї ночі німцеві лікареві, біля гетьмана, щоб на кожен поклик бути на місці, і подався в до Мручка. Мручко чекав на нього біля свого воза. Посідали на мураві і балакали тихо. Ніч була душна, якась гнітуча, мов передбурень. Місяць серпень. Десь далеко, казав би ти, над морем, переворвалося небо землею. Блідозелені блискавки розсвітлювали на хвилиночку виднокруг, «Це на погоду, щоб гречки дозрівали!» – заспокоював мручку свого гостя. «Бури не буде, а хоч би і прийшла, так козак негоди не боїться. Бачили, які землянки построїли наші?» «Бачили? Розгосподарювалися. Деякі уже і домашнього скота придбали. «Що ви кажете?» Та так, собак, котенят. Один десь чаплю добув, другий – сарну». Такого сміху і радості кажу вам От, звичайно, хазяйський народ Як не до шавлі, так до землі його тягну. Я з вами, стопнику, хочу в дуже важному ділю порадитися Перервав Мручкову воєнрустку Тільки хай вони то нами залишаться В великої честі ви мене сподобали А мовчати то мені легше, ніж балахати До мене все одно, що до могили говорити Квілянули кругом Нікого близько не було. Лише варти стояли, конюхи перекликували в лузі, і козаки хропіли, наче хто гарматами купив. Войноруський почав. Не дають моєму дядькові спокою. Ручко зірвався і шаблю вхопив. Хто, де? Кажіть. Войноруський потягнув його за полу. Сідайте і слухайте спокійно. Цар своєму послові про високій порті. Велів домагатися від султана, щоб нас на турецьку землю не приймав Значить, хоче, щоб турки видали нас муслі? Не і навщо великому муслі 300 тисяч талерів обіцяв Якщо він йому поможе, пана гетьмана добуде 300 тисяч? – крикнув Ручко А щоб їм 300 тисяч шурків. 300 тисяч? Султан поки що не згодиться, бо йому Коран на це не дозволяє а великий муфтій? Навіть не попробуєте мені казати, що муфтій, прибув мручко. доволі і того мені. І неспокійно став ходити кругом в лозах, бутім за Товстим і за муфтієм голем. Войнаровський бігав за ним очима. Аз засапався мручкою, став. Розпинав каптан і розчибав комір від сурочки. Віддихів йому спирало, очі понабігали крові. Знаєте, шведський король, коли б так був, побив Петра, то й тридцять талірів за його голову не дав би Що ви рівняєте з отриму? Короля з царем? Король лицар? Правда? Я забув, що царі не лицарі, а холопи ханські Привикли ханове стрем'я цілувати, так і султана десь хоче поцілують, щоб тільки добитися свого Та це вже їхнє діло, а наше не здаватця не здавайтеся, повторив і знову почав ходити. Войноруський терпеливо чекав, щоб він гнів перемняв у собі, аж мручку шапкою об землю вдарив і сів. Це діло важне почало. Обіцяють триста так і більше дадуть. Не дійшли дверми, вікном полізуть. Знаю їх. О, знаю. Та поки ручку живий, сетьмана живим не дістануть. Не дістануть, гукнув на весь табор, і як вовк засвітив очима Хартузяки, живодери, лутії Увесь свій багатисловник Викидає із себе Видно, легше від того ставало Мало їм нашої кривди Мало сліз і крові Мало обезчастя нас Покалічили душі, покриздили характер З гарних, гадалося, людей З виродів поробили Що аж дивитися гибко А тепер ще й над гетьманом Знущатися захотіли А надіждати їм того «Корше я царе, вони гетьмана дістануть, на це вам моя рука!» Войнорусський свою ручкою пристягнув. Зустрінулася війська, випущена панство з грубою, жиловою козацькою, об'ялися кріпко і довго одна одної з не випускали. Ніби зрозуміли цей мент, що тільки таким спільним зусиллям може бути врятовано справа. І довго ні в ручку, ні воєнруски не зважувалися починати на нову розмову. Мовчанка здавалась їм сильнішою від слів. Небо чимраз жвавіше з землею, зривався вітерець, і гірким пилом з бур'янів звівало. На сході синіве виняли, а на полудні видно круг тимнів. Щораз ясніше блимали світла на вежах Бендерського замку, Бутім замок у табор зазирав Не вгадав я Почав Мручко Мабуть ранком буря буде, буде Та нехай Краще буря, ніж цей гітучий спокій Ході